اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشأل أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له ونشهد أن نصيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يهدينا <تصفيق> الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد, سلامه. سلامه. على آل محمد سلامه. سلامه. على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا ذکر از ضمن غوزال شاه شيو الله دې عمل کول تو فكر جل جلاله دې آيات مبارک مونږ دې خبروتا متوجي او دې تعلیم راکې چې په هر بهر زمان بهر حالت کی ما طرف ترجوع کو تاس یو خپل عدد جوړ کې چې قلم کوم قسم مل حلال عظیم کوم قسم حلت عظیم باقي کی ما څه قسمت کښمه کښونه څو قسمت تکلیف او مشکل وي او رکاوټ وي ماته راته ځوب وکړه هر معاملک خو دا اړین او دا اړین تعلق د دنیا سره او یا د آخرت سره غم دربان وړاندې نما طرف تو رجوع وکړه په سرات کې سراط مستقيم چې غم دربان کی کی دا لارت دا را نی مشقت کې پرهوتل نو پاږه کې هم سراط مستقيم تعالاش وکړه د سیدلار تعالاش وکړه داستازي ماوالیده په دې کې ستاکه میاویده د دنیا هم او د اخرت مالدار شو خوشالتي دار مان نه نه پدې کې هم د شریعتو مستقيم د قران او د سنت تعالیمه وګوره سو پرستا د دنیا نه خوشالتي آګر کې وځاهر د دنیا نه او کله اسلام ته مستقيم دا پر خوشالي شرط رسوله دا دنیا بلدین او گرزین و ایکیم دا سرات مستقیم تالا شوکر ایمان اوستال مسلمانی اوستال دید دعوی چیزو مومین او مسلمانی با او سیمواری دا شریعت تانم تالا با که خدمت که ما عرص کنیم چی سرات مستقیم تا دا انسان دې دنیا په ټول حالات کې ضرورت دی فقیر شو ولي مسكين شو ولي کله چې صلات مستقيم تعالی شو ته جنا قرآن عظیم الشان او د الله د ټولو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ست تعالیم دغه حالت فقر او حوګت کې مولانا رشید عمد بن بحی رحمہ اللہ نا دے دوش شخصیت تیر شوید ہے زم اکابر علماء دیو کی دے دوش اتفائی ولی واللہ بابرکت شخصیت تیر شوید ہے اللہ نکو خبر دیر رحمتون نازم اغنیو خزران اخزوالوی جی جی زته کله د خپل سر ژوندسکوم نو پدېمنسکی مانو نه برابر دی سبزی خلینځه پدې سر منسکی مانو نه برابر دو دی د دې لپاره یو تعویز راغلاست د زمونه ګیر سر مان برابر شي زمونه یې اخلو کوم د قران او سنت تعالیماتو فقهان نه هیڅ ته پکې نه هوني کې برابر نه دا هاری خبری نپارا دو ای تاویز موجود دی هاری خبری نپارا تاویز اوپا تاویزگر اوپس اگرزی بی کلانا یو تاویزگر در واضح چکر یاوپنا پیسی وجود چی تاویز جایز دی شریع طریقه سر باس بکو ورمان انشاءاللہ زمانگر یخزو ناماشلی کی یقینی دی دا, دا یعنی زائن جوڑ دی چلی هاری خبری نپارا د و دا خدا د مانش نامر بن دا محیره مولان آئی جی ماکا دا مانش سیو اسطلو دا پاره یو تاویز او باسه عزرت وقتا فرمایی به مانه خدا تاویز بناده تو خدا نپیزه نم دا نیر پاره بس تاویز نداخذو که لجاجت دا دیر زیاد څنګه دې لري په لټه نه نه خاوه خاوه ما ته تعویز کوباس پریګدل هغه سموسبه کې مولانا صاحب شو چې اوس دې کوم تعویز او دا وو پریشانه چې دا سر ماغي نه آه افسوس کاش کې دا سوس سوت ورسره په نړۍ کې چې مال له ستاویز اوزر تعجید و لطائف کوم داسی او تعویز را له عباس داړل نه نو سنگارونه فصیرین لیکي د دوله سنگار دا کوم خپلان کړي قران عز من شان چې د سنگار ذکر کوي اگر افضل باب مفسرین لیکي چې د دوله سنگار دا دا کوم خپلان کړي کوم خاص یې نو محمد رحمه الله <سؤال> زين ک اللہ <سؤال> مضمون واچولو غریب په کولي کله هدينا الصراط <سؤال> المستقيم یو کازه او دا یو خذله و ان چې دا په یسر لاسوړند او دار سر د امن بصریش اخر مخلص او خپل کار سره اغه داویز را واخ سره په سر باندې او چې دی نه بعد message مزوره غوا په ما دې سیدا برابر د علماء الله رحم الله علیه برکت او اغه اغه ولایت شان او سره خزم اخلاص له خپل کار سره نو د دې مقصد دا چې دزې اندغي په هر لمحه کې هر محل هر مرحله کې بس الله جل جلاله تلاف کل رجوع کول الله جل جلاله دا سیدلار یو د سلات مستقيم څو انکو خپل حجزي اخ خپل كمصوري الله تفضل او چې کله مونږ دقه شالت عمل وک ان شاء الله العزيز الله جل جلاله ورحمت دروازي وکي له فضل او نمه له باني اس پر الله جل جلاله طرف تم رجوع کو الله جل جلاله در سلامت مستقيم مقدم طالب دې دې نه کی چې ماته طرف تم رجوع کوي دو زندگی کې ته له پته نه لګي کوم صراط مستقيم نه کوم صراط مستقيم نه ده نه علماء فرمای خدای پاک نو سوال الله تبار یو او خپل کوم الله جل جلو په دربار کې په حضور کې پېښ کړ انشالله العزيز غيبي طریقې سره وتا تا صراط المستقیم الهدوی الله جل جلاله کوي بهش بعض خلک د خیانت کې اورا شکایت کوي چې دنیا نه فسق او فجور سیلاب لاو کړی ده او هر طرف ته بديني او دی الله او دا غیره هرکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خلافت ار طرف شيطان ملګرتیان ماحال خراب بهر رکوه نوځ د نظر حفاظت نو کې په دنیا باندې د الله او دا غیره هرکلی پیغمبر دا نه فرمانه چادر ګړېدل حرام خورګي رشوت خوري دوکا جھوٹ کومه معنا دا چې هغه په دې دنیا کې په دې زمانه کې موجود نه ده یا مثلا معنا مو دا خیال کوي چې دون مهال خراب ده هر طرف دا نو په دې خراب ماحول کې به هیڅ څنگ د فلزان اصلاح نه او دا تصور تایم کې چې دا ممکن نه ده دا هغه ملتزم متقي دیندار جوړ شوو به ما نه پاروکاوټونه او قسمه مشکلات مخترزه چې زه دا هغه مقابله کوله ندا انسان او مسلمان او امين د خپل تقوا له الله د بندگی بس الله جل جلالهو پا دی آیات مبارک کی زمون دا دی مایوسی علاج خیلی چې پیترک او طبعیت تا انسان داشعن تا چې چی کلم دا مغلوب شی ندود عقل فیصلہ دانا چی بیا دا غالب او زورور زاد طرف تمندگ گئی تا چی دا ما حول مغلوبی دا مرگو دا او برخواست مغلوبی الله جل جلاله پر یہ آیات مبارک کی زمو علاج کی ما طرف تر راشی کرے ما طرف تر رجوع جستہ مولانا عبدالحی عارف صاحب رحمہ الله اویکہ د قیامت پر مګر الله جل جلاله په حضور کې به دري او دا زموږ ایمان دا او يقين مو لا پوره چې الله جل جلاله ومحق او دا غي حضور کې په اولين او اخرين طول انسانان دريږي او زموږه د دې ټولې ژوندۍ چې سونه مو دا که خو مو تیرادہ او کومه بده تیرادہ الله نرم تاسو ټول د په ژوندۍ نه مافوس ته اللہ جل جلو و دی باز فرس او سوال مونکه تیجارت دی کول سنگنی کول روزگار دی کول, کول سنگنی کول غیبت دی ولی کول دروغ دی ولی وی دوکری او مسلمان نولی ور کول او د زبان دا گناہون نیزاق ولی نبچ کول. د رګونو د ابو الله ومنځار ورینه بچکول نو موږ نه نه ځوانان چې جو په موټر یا غاړې کې ناشته د رګونو کې هیڅ کار کوي ا دې کې دلته او بیا سندره او او کدی وخت کوله مارګرام سره نه فاصله او روح په قصې نو دوه بيد الله طرف تر رواني بدن نه وجوده کیږي خو بده سال کیچي غانه بجانا ما اوري او دي ور کي شريعت تعليم ناله چې سره مړكي اغيرهږي نو تاسو د تماوي چې کليمه اوه وي دا سخت حالت دي تماوي زبان سروه لا اله الا الله محمد رسول الله شھرو الله الا اله الا الله شھرو ان محمد عبدو هو رسول دا کليمه شهاره ته کليمه طيبه زبان سروه چې دور فکر دای مه غوئی ته که د اخري وخت اخرته یې نو په کامت چې الله جل جلاله مونږ نه سوال کوي د ټول قوم قوم مخريبته وي چې ال ما هول خراب هر طرف ته فسق او فجور هغه چادر غوړې درې دا حرام خوري او درې شوخ خوري او دا دوکي او دا دروغ او بازار غوړېدل هر طرف ته دا اور لګیه ځلې ایا الله نه پدی اور کی ما څنګه ځان بچ کړي دا مر لپاره ممکن نه او زه مایوسه الله جل جلاله ورته دا خبره ستارت کوي خو لیکن ته طرف ته ویلو رجوع وکول تا چې تم د قرآنی پاک تعلیمات باندې ځان پوهی کړې ما خورې پیله ته پیغام واستولیو بیر پیله صلی الله سوا کړه مخکې د پاک اونا پیغمبر علیہ السلام دعا حدیث و مبارک او پرانا کی یہ تعالی پیرا پیغام آسنو نیو چکل پتا باری تک کشانتا مشکل نازی ما قرفت روجو کرو ازو پہل چیز بانی قادری ہے دنیا تول نظام تول حلات تول انسانات کل مخلوقات ما قبضی قدرت کیتے ما قرفت روجو کرو او بیدی جواب سره و بقیامت کو قرآن عزم الشانت اللہ جل جلال عون دا حضرت یونس علیہ السلام واقعات ذکر کی تا خدمت کی ما عرض کرے ہو چہتا پاک صلی کتاب نہ دے چھلی کی تاریخونا بیانیاں گی وریکی چکو ما قسمان لے بیانی گی دا انبیاء علیہ السلام دا آجی کسی پا بیان کہ زمون دا تول زندگی دا تول مسائل حل پروچو لا غریب परेو کیم ایو نو سهی کیم یا پتا وی زما مشکلات پک هل کیږي هر قسمه دنیا هم اور خطرنا واخیار ایو ترسیږي وخت کم دی حضرت یونس علیہ السلام نو قوم نو لارن او کیشتي کی کینستو کیشتي په وخت یې دله خیر آگا قرآن دازیو شوالا ذات یونس علیہ السلام آگا نمبک پا کراؤو حضرت یونس علیہ السلام اللہ جل جلالہو محکم دریات اور طوف وحل اور جل جلالہو ارتکب مائے تیار قدر ہو لی اور تیر کرد <مستثل> اوستاز اللہ دا دا سونو مشکل دا چلی او ماہی پخیدی که تراشد اوستان وطنو ایس امکان نشتا دا ماہی خید چدا او دریاب دا لدید ام سخت مشکل بی اللہ علم کبئی خوزمون اقل خود چی بگو اگر دا کب خید بی او بیا دریاب بی در او دو طلو امكان هم لخكار اكيه ودا ساق مشكيه نو حضرت الانوسى عليه السلام وديه وحكي چا تربت رجوعك الله جل جله تربت رجوعك فنادى في الظلماء الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين پتیارونو کی حضرت یونس علیہ السلام الله تعالی آواز کړی یا الله یا رب العالمین ازما خالق زد هم پیدا کړم کب دې هم پیدا کړې نه او دا دریا به هم پیدا کړې نه او دا چې ز کب تیچ کیم دا هر څ الله تا پیدا کړی دي او تا پیدا دی او تا ماشیت باندې دې کب چې دې خراب اوما ناس اجتهادیشن تایوغش چې ستا به اجازه ده په قوم راغله لا اله الا انت څه معبود الا انت سوا ستا بل معروض. سوا ستا بل هغه مشکلاتو هغه خلاصون کې بل نشته لا اله الا انت سبحان الله تعالی پاک دی الله زه یو بنده سبحانك ته هر کس نقصان نه پاتې اني قوتونه نه پالو نه معنی اتي وش چې د خپل قونه به اجتهادي خطا یې راغله اجتهادي خطا یې راغله دا اوس السلام الله تعالی اواز کوي چې ته کوي د کپ په خيټه کې دریا باندې امکان نشته او د خپل جرم جرم بنارته یو خپل اجتهادي خدای وله نعيق رانم كيني كنت من الظالمين اللّه زالير ما نزعطيهش ما نخطعهش زعطيهش اللّه يأمين فاستجابنا له فلجيناه من الغاب اللّه أكبر دلتالى حضرت يونس عليه السلام عجز بجوش بان نرازي لا مكان كده اللّه رحمت بالله فضل بالله كرم جوش بان نرازي اللّه يأمين فاستجابنا له منطبول كده دعاه اذا عوضوا بده يقالوا كواو ربنا من الغم الله من الغم من ولا نجاة كل كذا غم ده ده الله جل جلاله وتعالى ما تشاها المشكله طارا لا دنيا ولا مشكله لا اخره ولا مشكله ما تهاواز كوا ما نواله ز مطلق ذاته زده قدرت چه اختنیم زواهی دلاشاریکیم در طاقت در قوت مصر مقابله نشکو تزمان غلامی زستا اقایم او در غلام فطرت دا پکانا چه پل اقا تره تبا مانده که اوز با تاسسین کرایش چه دا اخو اللہ جو یو پیغمبر و مبقرق چه اللہ اغیط نجات نور کولو چاله ورو کول هم غوړې نجات ور کول الله یزیدل ما اعتراض ختمه یې باید فلسفي خلګې اعتراضو نه ما او تعالی اعتراض ختمی الله کذلک لنجن المؤمنین د پښانته مومنان ته نجات ور کول تدې دا مطلب نه ده چې دا ټول مومنان مرکب په خيږي کې راځي خو بیا به خوله ولنه نجات ما او تعالی الله د خپلې ژوندۍ د مشکلاتو د حل کوله هغه هم د ننجی من نجاعت درکو مومنان ده. مشکل در باندر آگئی. تاثر او بہترین حتیار موجود ده. یو طاقتول حتیار موجود ده. در زورول حتیار موجود ده. چیگه حتیار ده ایمان ده. اولا دی ایمان پا زور باندی. ده ایمان پا نرانی که افیاد دو باندی. ده اللہ نا دعاو که. اللہ یو کذالک ننجی المومنین ده قشن. ده قشن. مومنان نس الله جل جلاله منلا لدي خبره تلقين لكن سينګه مشکل درته سينګه مشکل ما طرف ته رجوک تو دعا کوه علماء فرمایله د تنویر ایمول ال کل قبول کتاب په څلور خپله ترتی 40 دین 40 دین ته سراط المستقيم دعا کوه درسی نیت جناس پر جماعت کی دعا که او زرودی پر دکان کی نه نه درسی دعا نه خوشو سرا خوزو سرا اجر سرا دعاو که او که زرا در لرازی استر بللہ و لی مخ قطوی که که نه در لرازی زرا بیده زرا و علی شکل جورت قدر پر تشکلن پیسنده رحمت حق بها نمی جوید رحمت ازی بانی غوانی در زرا و علی زه تعالی وی رحمه الله فرمایته دن حضور حضور سره دير عجز سره او نيازه سره د رب العالمین جل جلون سوال وکړه څوک اسمه مشکل <ترجمال> دي ان شاء الله <ترجمال> 40 دن بارم تابند رحمت او دا فضل دروازه خلاسين که دنیا یې مشکل دی بابا له هلکې که په یو ګناه کې مفتلای د اخلاصیدو لار د نیو غیری د الله خلاص تا ژوند کې به یو انقلاب خوشدار انقلاب برازي ته انقلاب والا انقلاب برازي الله بتاب ته يو نو در نصيف کي ان شاء الله دغه ايات مبارکه موږ درسه تعليم ده الله نابونه موږ غافل ده ده غافل اور غفلت ته وينه غزمو هم الله له قبلاي دعاګان کي اخرې قصيده لار موروان صلات مستقيم د او عقلم لګره او د غفلت نه نو الله <سؤال> جل جلاله د عمل کل توفیق ماله او تاسو نو کول مسلمانانو کې پرې مو د هدايت قرار باندې کل توفیق راک امين او صلی الله تعالی علیه